До Гоги несподівано повернулася в певненість. Він зупинився, поставив ноги на ширину плечей, витягнув руку з револьвером і почав цілитися в мішень, що бігла. На якийсь час він завмер, а потім пролунало три постріли. У ціль влучила друга куля. Федір Павлович рухнув на тротуар, і третя куля пройшла якраз над головою. «Біжемо!» – гаркнув Шевель, що вже стояв поряд. В одній руці він стискав свою теніску, в другій – сорочку, першу ліпшу, яку схопив, вибігаючи з квартири. Попри всю несподіваність ситуації, він не втратив розважливості і зрозумів, що напівголим Гога побігає недовго. Гога у кляк на місці навіть зброю не опустив. Шевель трусунув його за плече. І не встигли перелякані свідки пригоди оговтатися, як двоє хлопців, обидва попоя з голі, один з наганом в руці, другий з повними руками одягу, зникли за рогом. Кілька годин тому ревнивий синок стріляв у коханця своєї матері прямо на вулиці. Бідолаху серйозно поранено, хлопець зник. Балістики повідомили. Що вчора на дорозі, серед інших різновидів зброї, стріляв із цей револьвер, з системи Наган. Капітан Бриль чекав, що Рум'янцев, якщо не підстрибне з радості, то хоча б задоволено гмикне. Перший слід. Але той стримано переглянув папери і коротко запитав: "Все? Свідки кажуть, що з тим, хто стріляв, був ще один. Потерпілий раніше його не бачив і не знає". Бриль витримав паузу. Хлопці перевіряють відбитки пальців, адже у квартирі були обидва. Цей Гога не ночував вдома минулої ночі? Який ще Гога? Так звати стрільця. Хлопець вже притягався за статтею. Фотографія цього Гоги є? Перервав бреля рум'янцев. А як же ми? Приступайте до розшуку. Походу не забувайте доповідати. Все, товаришу капітане, ви вільні коли бриль вийшов, дивуючись, яка муха вкусила начальство, Рум'янцев розстебнув формену сорочку до пупа, випив залпом склянку води і увімкнув вентилятор. «Сьогодні палець сильніше, ніж учора», подумалося йому. Новини порадували майора Харченка. Вони у місті. Раз з'явилися двоє, значить інші десь поряд. Люди, які щойно поділили між собою мільйон, парами не ходять. Вони не втекли. Вони в місті. Вони ховаються. І він, майор Харченко, знає, як їх знайти. Поки Гога і Шевель були відсутні, Стас із басмачем встигли побитися. Стасу не подобалося, що басмач постійно палить цигарки, а басмач плювати хотів на Стаса. Не вийшло, коротко пояснив Шевель, повернення з порожніми руками. Обставини так склалися. Щось ти крутиш. Промовив підозріло Басмач. Го, чекав на сходах. Я позвонив. Відчинив його відчим. Він міг закласти, тому я прикинувся, що помилився адресою. Задоволений? Басмач стинул плечима. Не вірити Шевелю зараз немає підстав. І навіщо йому брехати? Що могло статися? Хіба що дорогою вони змовилися і вирішили натравити на них ментів. А чи є в цьому сенс? Навряд але все одно за цією парочкою треба тепер стежити пильно, особливо за шевелем. Мишко Фірсов на прізвисько Ферць уперше за весь час свого перебування у слідчому ізоляторі лишився в камері сам один. Його сусідів якось усіх одразу розвели по допитах. І тепер йому було нуднувато, хоча б його слідчий викликав. Двері камери розчинилися і увійшов чоловік. Костюм елегантний, без кроватки. Наглядач худко замкнув за ним двері. Ферзь повільно піднявся з нар і втупився у дивного гостя. Новенький? Куди? Тут же комплект. Нікуди. Чоловік вступив ближче. Від погляду, який він пронизав ферзя, йому стало холодно. коли він заговорив, до холоду приєднався переляк. «Я знаю про тебе все, Фірсов. Ти вихляєш на слідстві, і поки що слідчий з тобою панькається. Я все знаю і про твого подільника Генку Шевеля. Все, крім одного. Де він може ховатися у разі небезпеки? У тебе п'ять хвилин, Фірсов. Це багато. Досить для того, щоб добре подумати. Слідчому і надалі можеш нічого не казати, поки сил вистачить. Мені мусиш. Якщо будеш волинку тягнути...